للعالم ذا رحمك و نستعينك ونستغفرك من نهديه الى صراطك المستقيم و لا ينزيء اعما بلا ما يهدي الى فلا مضل و من يضل فلقد اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إرسال الى المتقين سيني يقن كتاب الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا يُحَنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم بِمَخْزِقُ وَعِيدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّا مِنْكُمْا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَانًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالَلُونَ بِهِ وَالْأَرْهَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَكِيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويذكر ربكم قوما وما يتى الا ورسوله فقد فازوا بالغنيمه امنا امنا وان استقل كلام كلام الله وخير أديء أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشره ملم كثرها وكل محدثة بيتاء وكل بيتاء فلان وكل فلانة فنا الحمد لله رب العالمين باركوا باركونا بارأقوام Para hadirin kalian rahimahni warahmatullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah swt. Kita dimudahkan dan masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir ke tempat ini. Yang mudah-mudahan kehadiran kita semata-mata karena Allah swt. Dan mengharapkan balikannya majlis yang semisal ini, karena sungguh majlis yang seperti ini adalah majlis yang sangat mulia. Sebagaimana dalam banyak berita yang disampaikan Nabi kita yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya sebagaimana nabi pernah Menjumpai para sahabat yang sedang berbincang-bincang. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'ajilah sakkum waip para sahabatku apa yang mendorong kalian berkumpul di sini? Kata para sahabat, Ya Rasulullah, Nafadatarul Islam wa Mamannul Lo Aleina. Ya Rasulullah, saya di sini, kami di sini berkumpul dalam rangka untuk membicarakan Islam dan dalam rangka untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah mengingat-ingat tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kami semuanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berini kembali menegaskan dengan sumpahnya bahkan. Allah Ma ajalah sabum illa dali Demi Allah Apakah memang kalian berkumpul di sini dalam rangka semata-mata karena itu? Tidak ada mendorong kalian berkumpul di sini kecuali apa yang anda sampaikan tadi? Kata para sahabat Wallahi ya Rasulullah Ma ajalah sabum illa dali Demi Allah ya Rasulullah, tidaklah yang mendorong kami kumpul di sini kecuali itu. Maka Nabi SAW katakan, Wallahi, lam astaghfirkum tuhmatan lakaum. Demi Allah saya bersumpah bukan karena menuduh kalian yang tidak-tidak. Akan tetapi kata beliau, Wallahi. Akan Jibril datang Baru saja Jibril datang kepadamu, annahu akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatahu. Baru saja Jibril datang kepadamu, Jibril mengkhabarkan bahwa Allah SWT Membanggarkan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur ini utamanya sangat besar. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis kita pada pagi dan siang hari ini adalah bagian seperti apa yang para sahabat lakukan dalam kal-kal raka natazaqrul wa ma manallahu dalam rangka kita membicarakan Islam, nikmat Islam. Dan dalam rangka kita membicarakan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Bahkan beramati Allah SWT, sungguh Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan keberadaan kita di atas pemahaman sunnah. Yang diwariskan Rasulullah SAW Tidak kalah besarnya pula Nikmat itu Sehingga seorang salah Zorabudana mengatakan Nikmatan La adri Ayatahumma attal Pada dua nikmat Yang aku tidak tahu Dua nikmat ini Mana yang lebih utama Artinya dua-duanya memiliki nilai yang sangat besar Memiliki nilai yang sangat utama yang sangat besar apa yang dimaksudkan oleh beliau yang pertama katanya ada hadiah Nya Allah Islam Allah telah memberikan kepada budaya Islam yang kedua walam diajali haruniyah Allah tidak menjadikan aku diantara orang-orang haruni para jemaah yang ramadhan Allah Islam adalah nikmat yang sangat besar Yang tidak bisa diganti dengan apapun Dari Segala kenikmatan dunia Yang Allah berikan kepada manusia Atau kepada para hamba Sehingga baru siapa yang Allah berikan Kepadanya nikmat Islam maka Makanlah dia berbangga Berbangga dalam rangka Bersyukur kepada Allah Allah berikan nikmat yang tidak Allah berikan Pada sembarang orang Rasulullah SAW pernah menyampaikan Inallah yuhib dunia ila man yuhib waman la yuhib Allah memberikan dunia ini jabatan, pangkat, kedudukan, harta, ketenaran, kecantikan, ketampanan dan semuanya baik itu kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang tidak Allah cintai ila man yuhib man la yuhib Orang yang Allah cintai, semisal orang mukmin, orang saleh, orang bertakwa, orang ahli ibadah, Allah berikan pula perkara itu kepada mereka, harta, kedudukan, jabatan, ketenaran. Sebagaimana yang seperti ini Allah berikan pula pada orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ahli maksiat. Akan tetapi kata Nabi SAW, walau tidak dina ilham tahab dan tidaklah agama ini. Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai Sehingga kita berharapkan Allah SWT mudah-mudahan Ketika kita terlahir sebagai seorang Muslim Betul-betul kita bisa merasakan nikmat khusus Nikmat yang sangat besar Yang Allah SWT telah berikan kepada kita semuanya Yang seorang Ulema mengatakan Itadakal tal kabro wana akal Islam faapsir. Apabila anda masuk kubur artinya meninggal dan anda dikuburkan, sedangkan Islam bersama dengan anda maka berkenal anda. Karena ini merupakan dasar utama untuk mendapatkan keridhamatan abadi yang ada di Allah Subhanahu Wataala. Dan tidak ada penyesalan yang lebih besar ketika nanti manusia dia di pengadilan Allah Subhanahu Taala kecuali harapan mereka sebagai seorang Muslim ketika di dunia dia tidak memiliki Islam. Rubaḥ ya watul ladīna kāfirūl kānū Muslimīn. Orang-orang kafir mereka sangat berharap. Seandainya dulu dia di dunia adalah seorang Muslim, sehingga sungguh bahwa nikmat Islam nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat utama yang sangat layak kita bergembira dan berbangga dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala qul bi fadhli llahi wa bi rahmatihi fa bi huwa khairu mimma yajtam'u sampaikan ya Rasulullah dengan karunia dan rahmat Allah Hendaklah kalian berbangga, falaqrohu. Hendaklah kalian berbangga. Kenapa? Huasirum mimma yajumahul, bahwa nikmat ini lebih besar. Yang Khabarul Amin mengatakan, wabillah, warahmatullah, adalah antara Islam dan Al Quran, antara iman dan Al Quran. Maka dengan nikmat karunia Allah Islam dan Al Quran ini, silahkan anda berbangga. Silakan anda bergembira Karena itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan manusia Dari perkara dunia ini Dan nikmat ke kedua yang berasakan sangat besar Adalah aku tidak dijadikan Allah sebagai seorang haruni Haruni, bapak-bapak Allah Adalah salah satu sikta Yang berkembang di awal-awal Ini -awal. Islam Iaitu Khawariz yang dikenal dengan Khawariz Mereka dikatakan Haruri Kerana mereka berkelompok di sebuah tempat namanya Haruro Sehingga orang-orang yang dikatakan Haruri Orang-orang yang memiliki pemahaman pada saat itu Iaitu takfir atau pengkafiran kepada Ali Abi bin Abi Thalib Dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan Dan sahabat-sahabat yang mereka bersama dengan berduanya Kenapa beliau katakan ini merupakan nikmat yang sangat besar? Barang siapa yang dia tenggelam dalam betas seperti itu? Barang siapa yang dia tenggelam dalam pemikiran yang seperti itu? Maka tidak tahu apakah dia bisa keluar dari gelapnya pemikiran yang sesat sedemikian. Karena orang yang mereka tenggelam dalam pemikiran seperti itu, bagaikan berenang di lautan yang tidak bertepi dalam kegelapan hanya dengan mengharap taufik Allah orang ini akan bisa keluar dari kesatuan yang demikian ini yang kata para ulama mengatakan al-bid'atu ahabtu ila iblis minal maksiyah bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan kemaksiatan kenapa demikian? karena orang yang mereka tenggelam dalam pemikiran bid'ah mereka merasa di atas kebenaran, mereka merasa di atas al-hak mereka merasa di atas surat mustaqim Maka bagaimana mereka kemudian punya kemauan bertawbah sedangkan mereka itu di atas kebenaran. Ini yang para sahabat sangat mengkhawatirkan dirinya. Masuk di dalam ayat Allah SWT. Hal bi Maukah aku habarkan para kalian kata Allah tentang orang-orang yang mereka beramal. Akan tetapi mereka sangat rugi dengan amal mereka. Siapa yang dikatakan Allah orang mereka sangat rupiah dengan amal yang pada mereka beramal? Allabina wadwa sahib mengubil hayati dunia Wahum yasabuna annahum yusikuna sun'ah Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka Mereka tidak, tidak di atas jalan yang lurus Mereka tidak di atas ratan mustaqim Akan tapi dalam rasa mereka dalam pasangkan mereka, mereka merasa di atas kebaikan amal yang mereka lakukan. Ibu-ibu para sekalian dan para jemaah yang ramadhan Allah subhanahu taala, maka sungguh siapa Allah berikan dua nikmat ini, maka dia berada di atas kenikmatan yang sangat besar, yang layak dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Yang kedua, secara khusus saya berterima kasih kepada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa bersilaturahim di hadapan para pemain sekalian, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang lillah lillahovilla yang kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah subhanahu wa taala yang itu merupakan tuntutan di antara hidup seorang muslim ijta'a ah billah wa tafarruq Bagaimana kita berkumpul karena Allah dan bagaimana kita bersatu juga karena Allah Subhanahu wa taala? Utamanya yang sangat besar yang kita berapkan Allah kala orang-orang yang mereka al-mutahaabuna orang mereka saya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahmatnya Allah, tema kita pada siang hari ini Sebagaimana Allah yang Maha Yang kita telah sampaikan ini empat prinsip kehidupan yang sering dilalaikan oleh manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Yang kita maksud dengan empat prinsip adalah apa yang termuat di dalam surah Al-Qasas. Ayat yang ke 70. Ah uh, yang bunyinya وَأَتَغِيْ فيما, فيما, في فِيمَا آتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ آيات ربنا وَأَتَغِيْ فِيمَا آتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْصَنَ سِيِّبَكَ مِنَ الْجُنُوْيَ وَأَكْسِنْ كَمَا أَصْلَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْقِيْ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ رَبَّ الْحَسَّاسَ آيات yang ke tujuh puluh tujuh. Allah SWT. وَأَتَغِيْ فِيمَا آتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Carilah lah oleh anda kampung akhirat dengan semua apa yang telah Allah berikan pada anda. Walatalsalsih baka milah dunia dan jangan anda lupakan bagian anda di dunia. Wa aksin kama alfonol ilai dan berbuat baiklah anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada anda. Walataghil fasadabil mardi dan jangan anda termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan buka bumi Inallah alaih ibadah mafsidin Sungguhnya Allah tidak menyukai orang mereka melakukan kerusakan Pada jaman yang rahmatkan Allah Ayat ini sungguh merupakan panduan secara umum kehidupan kita di dunia sekarang ini Sebagai seorang muslim Dan semua ayat ini mengingatkan para kita Tentang banyaknya orang-orang yang balai Allah subhanahu telah katakan katakan bahawa kita berharap pada kita hidup di tengah-tengah manusia Yang kebanyakan mereka dan kalian lupa Lupa dengan hal-hal prinsip yang akan didikan mereka Dan akibatkan salah di akhir kehidupan mereka Allah katakan di antaranya Wa inna kafirah minan nas Dan sesungguhnya kebanyakan manusia Wa inna kafirah minan nas an'ayatina la wafirul dan sesungguhnya kebanyakan manusia mereka terhadap ayat-ayat kami, sungguh mereka ini banyak yang tenggelam dalam kelalaian mereka lupa dengan pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh Allah SWT yang semuanya akan membimbing mereka dalam kehidupannya dan Allah wasiatkan kepada kita secara khusus Jangan kita menjadi orang-orang yang lalai. Sebagaimana lalainya kebanyakan manusia. Walah, minal Jangan anda termasuk orang yang lalai. Jangan anda termasuk di antara golongan orang-orang yang lalai. Karena kelalaian akan membawa kepada dampak-dampak yang sangat buruk dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya. Seperti yang Allah katakan dalam ayatnya yang mulia... يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تمور نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين رسول الله فانصاحهم انفسهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون Allah katakan Allah di awal berwasa kepada orang yang hatinya ada iman. Orang yang hatinya telah Allah letakkan di dalam di dalamnya iman sehingga dia mengenal Allah, dia mengenal keagungan Allah, dia mengenal kampung akhirat dan dia mengenal segala gambaran yang mengerikan berkaitan dengan kampung akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang berhatinya telah ada iman di dalamnya. Yang dia mengetahui keagungan Allah dan siap mengagungkan Allah. Yang dia mengetahui tentang kampung akhirat dan dia yakin dengan segala kejadian kampung akhirat. Waih orang yang hatinya telah telah bersama yang padanya iman. Itulah bertakwah anda kepada Allah swt. Bertakwah anda kepada Allah, karena memang ini merupakan satu-satunya perkara yang akan bermanfaat saat nanti manusia menghadap Allah. Di mana harta dan anak-anak mereka telah tidak berguna lagi. Allah ingatkan tentang hari yang demikian. Yaumalah yang farumah dan buallah manula illa mata Allah Ingatlah akan datangnya hari kata Allah yang pada hari itu anak-anak dan harta dan anak-anak manusia, harta yang manusia kejar selama ini, yang manusia cari dengan segala cara, yang terkadang saya melupakan segala-galanya ketahuilah harta Anda dan anak-anak Anda yang Anda banggakan, suatu saat datang hari semuanya itu la yamfa, tidak akan memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada dengan hati yang selamat. Al-qalbun salim in qalbun taqiyyun, hati yang selamat adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka hanya itu nanti yang bermanfaat di ya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan ladzina amant taqullaha walan nafsu ma qaddamat liqad. Wahai hamba Allah yang beriman bertakwalah Anda kepada Allah dan cek terus. Muhasabahlah. Anda cek, Anda cek ulang, terus Anda teliti, Anda perhatikan. Hendaknya setiap jiwa perhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, jadi ketakwaan dia. Watak bertakwalah kepada Allah sehingga Allah mengingatkan agar bertakwa kepada Allah dua kali yang mengambil kalimat ulang tundur nafsun nafak damat sehingga agar bekal ini selalu dicek, dicek, dilihat lagi, perhatikan lagi, jangan sampai dia salah dalam membawa bekal dan jangan sampai bekal yang dia sangka dia telah berbekal ternyata bukan bekal yang bermanfaat. Inallah kabiru bimacah alul, semuanya Allah dati yang matri atas segala apa yang kalian lakukan. Lalu Allah ingatkan para orang-orang: "Aku -orang, minim, wataku wa nu kaladina nasullaha. Janganlah kalian seperti kadar orang-orang yang melupakan Allah, melupakan Allah yang menciptakan mereka, melupakan Allah yang mencurahkan segala nikmat kepada mereka, yang nikmatnya tidak pernah berhenti dia rasakan." Kerana bawa mereka minat yang paling tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan kecuali datang dari Allah Swt. Lalu dia lupakan Allah yang telah mencurahkan segala-galanya yang dia berikan yang semuanya dia sangat membutuhkan mutlak pada Allah maka balasan orang yang mereka melaluikan Allah faansahum di kal Allah faansai wa fa, fa Rasulullah la al-Fusahum maka Allah menjadikan dia lupa. Dia lupa, bahkan lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa dia itu siapa, dan dia itu hidup untuk apa, dan dia itu mau kemana. Dia lupa dengan hal yang sangat penting seperti itu. Falsamu, ya Allah di mana? Walakunukalatina sawha falsamu angkusam. Lalu Allah jadikan dia lupa dengan diri sendiri. Ula ikahul fasun. Gaya hidup orang yang mereka lupa dengan dirinya sendiri dan meluk karena akibat melupakan Allah Subhanahu Wataala maka mereka akan gelap dalam tampilan orang orang yang fasik orang orang yang mereka jadi bermaksiat kepada Allah keluar dari katakan -kata kepada Allah Subhanahu Wataala para jamaah yang ramadhan Allah oleh katakan -kata, Wala takun minal al jangan anda termasuk orang yang lain. Karena kalian hanya akan mengantarkan seorang para kebinasaan lalai tentang hal-hal yang harusnya dia betul-betul persiapkan baik-baik Allah SWT sudah ingatkan yang kita tentang perjanjian Allah ketika kita masih di alam arwah dan Allah tidak menerima alasan mereka lalai dan Allah tidak menerima lagi alasan mereka beralasan dengan lalai wa ittaq Allah rabbuka min bani adam min nurihim dan tetapi Allah mengambil perjanjian dengan anak Adam ketika mereka masih di tulang sulbi Adam apa kata Allah alastu birabbikum bukankah apa dal kalian bukankah dal sembahan kalian Maka mereka mengatakan polu bala sahidnya benar ya Allah engkau adalah sembangku engkau adalah Tuhan sembangku apa yang Allah inginkan dengan perjanjian yang Allah buat dengan para arwah ini anta polu yaum agar manusia tidak lagi mengatakan diari kiamat dia, dia, dia, kelar inna kunna an hada fadli ya rabku lupa Ya Allah, Ya Allah, aku lupa dengan perjanjian Yang telah aku buat denganmu Allah tidak menerima alasan lupa Karena Allah telah mengutus di tengah-tengah manusia Rasul yang menyampaikan risalah Dan ulama yang menyambung tugas risalah ke Rasulan, Sehingga telah datang peringatan-peringatan yang sangat banyak Baru sekali, rahmat Allah Tampilan ketika kita menjadi orang-orang yang lupa kita akan tampil sebagaimana tampilan orang yang fasik yang berpaling dari agama Allah dan kehidupan kita penuh dengan kehidupan yang hanya main-main belaka. Tidak ada seriusnya sama sekali. Itulah yang digambarkan Allah dengan adanya iqtarab linnas hisabuhu fa fi ghaflati muhriquh. Kata Allah telah dekat datangnya hari kiamat. Saat di mana manusia nanti akan dihisab oleh Allah tentang seluruh amal yang mereka lakukan. Taqtarob lin-nasi Telah dekat kepada manusia hari di mana mereka akan dihisab oleh Allah tentang seluruh amal yang mereka lakukan. Akan tapi apakah Allah wa fi ghaflati muru. Mereka ini kebanyakan dalam keadaan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian mereka membuat mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, "May ya'tihim muhdatin, may ya'tihim min dzikril rabbi muqdatin illa istama'uuhu wa Padahal selalu datang pada setiap datang para mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka telah dengar. Akan tapi mereka selalu dalam keadaan berpaling dari agama Allah Swt. Kenapa? Lahiatang puluhuhum. Sumbernya adalah dari hati yang lalai. Sumbernya adalah dari hati yang lalai. Sehingga mereka lupa dengan keadaan yang sedang mereka alami di dunia sekarang ini. Sehingga mereka hidupnya penuh dengan lah, penuh dengan main-main. Wa -main. humyal <tuluhum> abun, wa humurulul. Mereka bermain-main dan mereka berpaling Dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak sekalian Yang berahmi ya Allah Jangan sampai Kita ke waktu Lalu kita menyesal Penyesalan yang Sudah tidak ada gunanya lagi Penyesalan orang-orang yang mereka Tidak akan lagi bermanfaat penyesalannya Penyesalan ketika dia kedatangan seharap jilmah Saat yang ketika datang Sakaratul Maud, dia tinggal mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan. Sedang Sakaratul Maud pasti datang pada mereka. Wajah Sakaratul Maud mila dan engkau menghantar dan telah datang dan pasti datang Sakaratul Maud dan Sakaratul Maud datang adalah satu perkara yang pasti datang. Itulah perkara yang kalian selalu lari darinya. Pada saat manusia kedatang alno, maka mereka penyesalannya tinggal mengucapkan roh ya roh kembalikan aku ke dunia, kembalikan hidupanku, la alli salihan fi mataku, agar aku bisa beramal apa yang dulu aku telah tinggalkan hatta idza jaa al ahaduhum al maut qala rabbir juhum mereka al mereka mengatakan ya rob kembalikan hidupanku ya rob la a'malu salihan bima taraktu agar aku bisa beramal akan dulu aku tinggalkan akan tapi allah katakan kalla innaha kalimaton sekali kali tidak itu hanya ucapan mulut-mulut mereka semata. Itu hanya ucapan, kalimat ucapan mereka semata. Maka mereka tinggal menunggu hari. Sampai, sampai datangnya. Hari dibangkitkan oleh Allah SWT. Mereka tinggal menunggu di penantian alam barsa. Hingga datangnya. Hari dibangkitkan oleh Allah SWT. Pada zaman yang rahmat Allah. Jangan pula kita nanti melewati hari-hari yang -hari, semuanya penuh dengan penyesalan ketika meninggal menyesal dan ketika nanti ketika Allah membuka kitab catatan amal kita yang pada saat itu Allah katakan ikhrab kitab kafa binapsi karalika liyawman bacalah kitab anda sendiri ikhrab kitab bacalah kitab anda sendiri maka cukuplah hari ini jadi saksi dan menjadi, peng, yang menjadi penghitung sendiri yang mengkalkulasi tentang amal-amal anda. Eh, kalau kita kata binasika ali kalio makasiba. Anda sekarang silakan mengkalkulasi tentang amal-amal anda. Jangan sampai pada saat itu kita tinggal mengucapkan kalimat ya walatana amaliha dar kita la yufadilu sahiratan wala kabiratan illa qsaha. Padahal yang kami Kitab apa ini Yang tidak meninggalkan perkara yang kecil Apalagi yang besar Maka mereka Tinggal meratapi nasib hidupannya, Akan tetapi telah tidak ada gunanya selagi Demikian pula Banyak yang berbagi Allah SWT Ketika manusia mereka berada Tengah jalan pun masih mengungkapkan penyesalan mereka Ketika mereka di padang mahsyar mereka mengetuk penyesalan mereka. Inna kunna zalimin, sungguh kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak perhatian dengan agamamu, orang-orang yang lalai dengan perkara Ini penyesalan yang terus beruntun orang-orang yang mereka melatupi nasibnya semenjak datangnya sakaratul maut. Ketika mereka di alam barzakh Ketika mereka di pada mazhar, ketika mereka di tengah-tengah jahanam, mereka semuanya selalu memberikan, menyampaikan penyesalan mereka. Maka Allah katakan, Wadatapun min al ghafilin. Jangan anda termasuk orang ah, orang yang lari. Di antara yang sering kita lalui kami Bibi, ibu dan sekalian ramadhan Allah adalah beberapa prinsip penting yang layaknya menjadi panduan kehidupan kita seperti yang tertera di dalam surat al qasas di atas. Jadi surat Al-Fasas ayat yang keberapa tadi? 77 Allah subhanahu telah katakan Waktabi fima ataqallahu darul akhirah. Jadilah oleh anda kampung akhirat Caranya bagaimana mencari kampung akhirat? Bima ataqallahu Dengan semua pemberian yang Allah berikan kepada anda pemberian Allah kepada kita banyak semua perkara dunia kita harta kita kesehatan kita wabung kita, keluarga kita semua yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu upaya untuk mendapatkan kampung akhirat upaya untuk mendapatkan kampung akhirat bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah kehidupan kita bukan hanya kehidupan sekarang kita sekarang ini akan tetapi Allah terangkan kepada kita kehidupan kita, kehidupan yang berlanjut sekarang kehidupan pertama dan akan berlanjut pada kehidupan berikutnya itu kehidupan akhirat dan Allah terangkan dua kehidupan yang ada agar kita memilih mana kehidupan yang harus kita kejar dan Allah subhanahu telah mengarahkan kita untuk mengejar kehidupan kampung akhirat Karena sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan kampung akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan wa inna ad-daral akhirah lahiya al-hayawan law 'almu. Ya Sane mereka tahu kata Allah. Maka semua kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Semua kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kenapa kehidupan yang sebenarnya? Karena disitulah manusia yang mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Manusia yang mereka sengsara seniara yang hakiki. Satu di antara petunjuk hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang hakikat kehidupan akhirat adalah hadis ketika ahlu jannah dia telah masuk jannah. Dan ketika ahli nar telah masuk neraka Dan ketika Allah Memperlihatkan kepada mereka bahwa kematian telah disembelih Maka dikatakan Ya ahlal jannah Hayat ya ya mata Ya ahlal jannah Sesungguhnya Anda hidup yang tidak akan pernah mati lagi Ya al jannah Huludun la mauta, Ya al jannah Sekarang pada kekekalan dan tidak ada lagi kematian Karena kematian telah disembelih oleh Allah SWT Dan akan diserukan para al-jannah Ketika mereka telah, masuk, mereka telah masuk di jannah Apa? Katanya Ya al-jannah abadan. Sekarang anda sehat Yang tidak pernah lagi anda mengalami sakit Wan tahyaw walatamu tu abadan. Anda sekarang hidup yang tidak akan pernah lagi mengalami kematian. Wan tasipu abadan. Wan tasipu walatamu abadan. Dan anda sekarang muda yang tidak akan pernah lagi mengalami tua. Wan tan amu walatapsu abadan. Dan anda sekarang selalu merasakan kenikmatan tanpa ada kesengsaraan. Para jamaah, bahwa ini murahat ya Allah, kehidupan seperti ini adanya kehidupan di Canada, sehat tanpa sakit, kemudian hidup tanpa mengalami kematian, kemudian muda tanpa mengalami tua dan nikmat yang tidak lagi yang tidak lagi mengalami sengsara maka ini hanya kita temukan di kehidupan akhirat kelam di dunia ini maka penuh dengan warna-warna yang berkebalikan barang siapa yang dia tenggelam dalam kenikmatan dia akan merasakan kesusahan barang siapa yang dia mengalami kehidupan dia akan mengalami kematian barang siapa yang dia mengalami muda pasti dia akan tua dan tidak ada orang yang mereka terbebas dari sakit di dunia ini itu warna hidupan yang ada di dunia sekarang ini. Sehat yang tidak sehat yang pasti akan dikhawatirkan sakitnya. Kemudian hidup yang pasti akan dibatas dengan kematian. Kemudian muda yang pasti akan bergerak menuju tua. Dan nikmat yang pasti akan dia rasakan kesengsaraannya. Itu sudah pakaian hidupan dunia yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Boleh jadi... Seandainya ada orang yang mereka sehat tidak pernah sakit dan ini sungguhnya jauh dari kehidupan seorang mukmin. Sehat tanpa sakit, bahkan manusia secara umum mereka pasti mengalami sakit. Seandainya ada orang sehat tanpa sakit, sungguh itu merupakan istitrod, bahkan merupakan istitrod dari Allah Subhanahu Taala. Apabila dia mukmin bahkan akan akrab dengan berbagai macam ujian-ujian yang menyedihkan karena itu merupakan sunatullah kecintaan Allah para umminin ita ahabballahu abdah ibtalahu apabila Allah mencintai seorang hamba justru Allah akan menguji dia diuji pada dirinya, pada hartanya pada keluarganya sehingga dengan ujian Allah itu benar-benar dia akan menampakkan kecintaan dan istiqomahnya dia-dia di atas iman karena iman itu identik dan akrab dengan ujiannya dan Allah jadikan kepastian akan allahim akan bapa orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah swt. Bukankah ibu ibu dan bersekali ramakal Allah kita selalu mendengar dan sering mendengar ayat Allah. Ya Allah katakan Alif Lam Mim. Asyibal Nasu Ayyusrukhu Ayyyulu Aman Wuhumla Hudzkaru Walakadabatanna alladhina min qabarihim Fala ya'lamanna allahum alladhina sadaku Wala ya'lamanna al-kathibin Alif-la'in A'asibah nas, apakah manusia mereka menyatakan bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman Tanpa diuji oleh Allah sama sekali Sungguh kata Allah Orang-orang sebelum mereka telah kami uji yang dengan ujian Allah Allah akan mengetahui dan Allah akan mengetahui segala-galanya mana orang yang mereka jujur dengan imannya dan mana orang yang mereka dusta dengan keimanan mereka dan semakin orang tinggi tingkat keimanannya semakin besar dan tinggi pula ujian yang Allah timpakan pada mereka sehingga Rasulullah SAW katakan asyad pun nasi balaran manusia yang paling keras cobaannya adalah al-ambiyah para nabi Fal amsal. kemudian orang yang semisal para nabi kemudian orang yang mereka semisal para nabi semakin keimanan seorang mendekati kesempurnaan dan semakin tinggi tingkat keimanan seorang maka semakin besar ujian yang akan Allah datangkan kepada mereka Para jamaah yang ramai Allah SWT bagi siapa yang dia pengin sehat yang tidak sakit lagi Barang siapa yang dia ingin hidup yang tidak pernah mengalami kematian lagi. Dan barang siapa yang dia ingin muda tidak pernah mengalami tua. Pengenikmatan pasang sara. Itu tempatnya adalah di jannah. Hanya ada di jannah ketika manusia telah memasuki jannah. Oleh karena itulah. Pada zaman rakyat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat sukses dan hakikat rugi itu hanya berkaitan dengan bagaimana dia di akhirat kelak. Sukses adalah sukses ketika dia sukses mendapatkan akhirat dan rugi adalah orang yang mereka rugi ketika mereka gagal mendapatkan kampung akhirat. Itulah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu taala. Kita semuanya insyaallah telah dengar ayat Allah. Yang Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa pasti akan mengalami kematian mau tidak mau siapapun akan mengalami kematian orang yang saleh mati orang jahat pun juga mati para nabi mati dan musuh-musuh mereka yang mengusir, para nabi juga mati orang kaya mati orang yang miskin pun juga mati maka tiga yang tidak mengalami kematian Seandainya ada orang yang mereka Bisa dan layak hidup selamanya Maka Rasulullah SAW Orang yang paling layak hidup selamanya Tapi Allah katakan inna wa inna Ya Rasulullah anda akan mengalami kematian Sebagaimana manusia juga akan mengalami kematian Kematian Sesuatu yang pasti akan datang Pada kita semuanya Tidak sama nolaknya Walaupun dia jenderal besar Walaupun dia orang kaya-kaya, maka begitu kematian datang, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Karena itu telah menjadi ketetapan Allah SWT. Bukankah pula kita telah mendengar banyak ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan perkara ini, yang Allah memberitakan kematian pasti akan datang, bahkan datang dan tiba-tiba tanpa permisi. Sehingga banyak orang mereka terkejut dengan datangnya kematian. كلا إذا بلغت الثراغ وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفق الزاق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلىك Walaukan sedemai atau Allah katakan, 'Kala itu baluat terapi. Ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan kata Allah, wakila manrok dan dikatakan mana ada orang yang mereka sanggup merupiah mana ada orang yang mereka sanggup meruah datangnya kematian. Saat ini mereka datangkan seribu dokter spesialis Bahkan sungguh tidak akan sanggup untuk menahan kematian Dan untuk mereka mengembalikan para kehidupan Menyembuhkan Dan gagal mencabut Dan gagal mereka mencabut nyawa Maka mereka tidak akan sanggup untuk menahannya Walaupun mereka orang kaya Yang selama ini dia bisa membayar kasus-kasus untuk hukum Dan mereka gagal dieksekusi Akan tetapi malaikat maut dia akan tetap mentaati perintah Allahnya mengambil nyawa manusia tanpa kompromi siapapun mereka dan apabila mereka telah salah yakin bahawa mereka akan berpisah dengan dunia dan sisinya dan pasti mereka akan kembali kepada Allah Swt maka Allah ingatkan hamba Allah bagaimana anda kembali kepada Allah apakah anda mengalami nasib yang sangat tragis kembali kepada Allah dalam keadaan fala, wa anda kembali kepada Allah tanpa memiliki pembenaran agama dan bahkan tidak memiliki amal ibadah sekalipun salat yang anda bawa adalah sikap mendustakan agama dan berpaling dari agama Allah SWT maka sungguh kematian telah menjadi kepastian, walaupun dia berusaha untuk lari walaupun dia berusaha untuk bersembunyi Aina ma taqunu yatrukum al-maut wa lan Kematian pasti menyusapi anda walaupun anda di benteng yang sangat kokoh Ibu Ibu bapak, -bapak yang dirahmati Allah Subhanahu kemudian Allah katakan proses kehidupan yang Allah SWT wa terangkan kepada kita wa inna ma tuwaquuna ujurakum yaumal qiyamah Adapun sempurnanya pahala kalian kata Allah adalah kelak di hari kiamat, karena memang sekarang bukanlah darul jaza, akan tetapi sekarang darul amal. Sekarang bukanlah kampung kita memanen pahala dengan sempurna, walaupun sebagian telah Allah segerakan kebaikan kebaikannya kepada kita, akan tetapi sekarang bukan saatnya kita panen pahala. Allah katakan. Wahin nama Tuwaful na ucu rokum yau malkiyam. Pahala anda sempurnanya balasan anda akan Allah berikan total kelak di kiamat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika bercerita tentang hakikat kehidupan dunia tentang perjalanan di kehidupan dunia beliau mengatakan, "Irtahalatil dunya mudhiratan, watahalatil akhirah, wahai uh, irtahalatil dunya mudhiratan." و اقطفت الاخره مقبله و كل منهما بدون فقولوا من ابناء الاخره ولا تقولوا من ابناء الدنيا فاليوم عمل والحساب و جدل حساب ولا عمل apa kata beliau sesungguhnya dunia ini berjalan meninggalkan kita Bagaimanapun kencangnya kita mengejar dunia, dunia akan lari meninggalkan kita. Kita dibiarkan masuk kubur dan dunia tetap berjalan. Dan akhirat datang menyambut kita. Betapapun kita lari menjauh dari kejaran akhirat, maka pasti kita akan bertemu dengan kampung akhirat. Karena kematian adalah pintu yang mengantarkan kita masuk kampung akhirat dan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Lalu Ali bin Abi Talib menerangkan tentang kedua kehidupan ini. Wa kulumin huma banun. Setiap keduanya itu memiliki penggemar, memiliki pencari. Maka kata Alimra bi taalib fakunumin abnail akhirah walafakunumin abnail dunia. Jami lah anda anak-anak akhirat dan jangan anda menjadi anak-anak dunia. Anak-anak akhirat jasadnya di dunia akan tapi pikiran dia melayang, akan tapi hikmah dan cita-cita dia melayang. Semuanya dia curahkan. Usahanya untuk mendapatkan kampung akhirat itulah abnaul akhirah. Adapun abnaul dunia, maka dia curahkan totalitas hidupnya untuk mendapatkan dunia semata-mata. Lalu beliau katakan bahwa hari ini adalah hari-hari kita beramal. Fal amalun wa Hari hari ini adalah hari kita beramal bercocok tanam. Dan bukan hari kita panen pahala amal, bukan hari kita dihisap ini dibalas totalitas apa yang telah kita lakukan. Wajah dan hisap pun wala amalul. Dan hari esok ketika kita menghadap Allah adalah hari hari kita panen pahala dan tidak akan ada lagi amal. Bapak-bapak di bul yang berlatih dari Allah Subhanahuwataala. Beginitulah kali mengatakan bahawa kita bunuh min abn al akhirah. Jadilah anda anak-anak akhirah, karena disinilah tempatnya hakikat kesuksesan dan kegagalan. Yang Allah katakan selain dalam ayat tersebut, fāman sukhṣiha anīnnal wa udhīl al jannah fāqat fāsa barangsiapa yang dia Perjalanan hidupnya mengantarkan dia selamat dari akhirat dan dia dimasukkan ke surga maka sungguh berarti dia telah sukses yang sebenarnya. Wamal khayyaku dunya illa maka ululur, wala wamal khayyatu dunya illa maka ululur dan tidak lain kehidupan dunia kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Para jamaah yang remaja oleh Allah swt. Maka di sini seorang mukmin dia melihat hidupannya hakiki bahawa dia harus menjadi abnaul akhirah karena di setelah kampung yang sebenarnya dan setelah hakikat kesaksian yang sebenarnya apabila anda gagal di kampung akhirat maka sungguh itu kerugian yang sebenarnya walaupun anda di dunia ada orang yang paling nikmat di anda dan itulah yang Allah tegaskan apa kata Allah. Inal khairin aladina khairu ang kusahumwa ahlihi bia marqiyama. Sesungguhnya orang yang benar-benar rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat kelap. Kenapa orang yang dikatakan rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di kiamat kelap? Karena seandainya anda di dunia sekarang ini orang yang paling sukses. Orang yang paling nikmat. Maka sungguh anda tidak akan pernah merasakan nikmat lagi. Walaupun sepanjang tahun anda nikmat. Sepanjang umur hidup anda nikmat. Maka anda tidak merasakan nikmat lagi ketika anda diadab oleh Allah Subhanahu Taala. Nabi SAW. Pernah membawa sebuah riwayat menyampaikan kepada para sahabat. Yuk tapi ahli dunia min ahli naf. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Taala orang yang di dunia bi an ahli dunia orang yang mereka paling nikmat di dunia. Seandainya bicara kaya maka dia orang yang paling kaya. Bicara tentang sehat dia orang tidak pernah sakit. Bicara tentang nikmat dia orang paling menikmati segala perabot kehidupan. Maka dia penikmat orang paling nikmat dalam kehidupan dunia mereka akan tapi mereka pikoda dari Allah adalah min ahlinnam faisbahu sibhatan binam kemudian dicop sekali ke neraka dia dirasakan sekali rasa di neraka kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hal ra'aita lahiman qad oi Apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Orang ini adalah antitetik ahli dunia. Orang yang paling merasakan nikmatnya kehidupan dunia sepanjang waktu dari awal sampai akhir tidak pernah dia sengsara dalam hidupannya. Akan tapi begitu dia merasakan sekali celupan neraka, maka dia lupa dengan sepanjang kehidupan dia yang tenggelam dalam kenikmatan. Apabila demikian, apa artinya kenikmatan dunia mereka rasakan? Ibu ibu dan bahaskan rahmat Allah swt. Bagaimana juga Allah ingatkan kepada kita? Semua yang kita kumpulkan dari perkara dunia ini Seandainya di kelahirkan kita sengsara Maka sungguh Tidak akan bisa kita pakai untuk menepus kesengsaraan di hari itu Apa dan siapa yang kita punya tentang kehidupan dunia kita sekarang ini Allah katakan kepada kita Allah ingatkan kepada kita Hari-hari yang Allah tidak akan lagi beri mata pusang dari manusia Hari-hari ini Semuanya bisa ditembus dengan dunia Dunia menentukan segala-galanya Tentang nasib manusia Berapa banyak kasus-kasus Yang menyengsarakan dia Bisa dia tebus Dengan kepemilikan-kepemilikan kepemilikan dunia Yang dia miliki Ini permainan dunia Ini sandiwara kehidupan dunia Akan tetapi kita akan berhadapan Di pengadilan hakiki Yang hakimnya Allah Subhanahu SWT Yang saksinya adalah Diri kita sendiri dan saksinya para malaikat, saksinya terbumi yang kita injak, saksinya anggota badan kita sendiri yang kita tidak akan bisa mangkir lagi dengan pemanggilan Allah pada saat itu. Dan Allah umumkan: "Falyaumalayukhudumingkumfityakul, wallaminalladinaqfaru". Hari ini kata Allah, Allah tidak menerima terpujian apapun dari manusia, baik dari orang munafik atau orang kafir. Allah tidak lagi menerima tebusan apapun dari mereka dunia yang mereka banggakan dunia yang mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya dunia yang mereka tenggelam sampai mereka menalihkan segala perkara maka berapapun yang mereka memiliki tentang dunia maka tidak bisa dipakai untuk menebus kesengsaraan pada hari itu para jamaah yang namakan Allah bukankah kita sering mendengar ayat-ayat Allah yang mengatakan tentang perkara ini Hari-hari yang kita tidak akan bisa lari kecuali, hanya lari kepada Allah SWT. Yang keadaan itu manusia mengatakan, jadi ini kemana kita akan lari, aynal Mafar Kata Allah, kalla la wasaf. Wai habaku, wai manusia, anda tidak punya tempat lagi berlari, Kecuali berlari kepada Allah SWT. Dan hari itu dunia yang manusia kumpulkan selama ini tidak akan bermanfaat sama sekali lagi. Allah katakan, Setidaknya manusia mereka di dunia, Menjadi orang yang bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya tentang harta dunia mereka orang yang paling kaya nomor satu di dunia Maka ingatlah Apa yang telah Allah ingatkan kepada kita semuanya Jangan sampai kita nanti menyesal akan tapi terlambat Apa kata Allah tentang tebusan-tebusan manusia yang mereka inginkan merebus kesedaran pada hal itu Innal ladhina kafaru wa mafu Wahum uffarun فَلَا يُقْبَلَا مِنْ ahadhim مِلْقُ الْأَرْضِ دَابًا وَلَا مِفْتَدَابِ Manusia, ini para orang, orang yang mereka kafir dan sampai mereka matinya dalam keadaan kafir seandainya mereka berusaha untuk menepus adab Allah dengan bumi dalam wujud emas فَلَا يُقْبَلَا مِنْ ahadhim sama sekali tidak akan diterima upaya mereka menepus adab pada saat itu oleh Allah SWT tidak ada lagi arti kekayaan pada hal saat itu di hadapan Allah, karena memang Allah tidak membutuhkan semuanya itu. Wa alaillalladina walamun ma'fil alfi jamian, wa bislamun ma'f. Seandainya orang-orang zalim, orang-orang yang kafir, yang murtad, yang mereka munafik, yang mereka tidak pernah mengenal kataatan kepada Allah swt di dunia sekarang ini, seandainya mereka memiliki bumi dan seisinya, dan dilipatkan dua kali lagi. Lafadzau bihi min su'il adab yaumal khiyamah pasti akan dia jadikan sebagai tebusan untuk menebus dari buruknya adab dia di kiamat kelak akan tapi Allah tidak akan terima lagi tebusan pada saat itu sehingga hari-hari yang manusia untuk mendapatkan hari yang semuanya telah tidak berguna kecuali apabila dia datang dengan hati yang, dengan hati yang, dengan hati yang bertakwa Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Banyak sekarang kita orang mengandalkan koneksi Sudara saya, keluarga saya Orang-orang besar, jenderal besar, penguasa Orang penting di negerinya Itu di dunia sekarang ini Orang masih memiliki kepedulian untuk memberikan pertolongan kepada yang lainnya Akan tapi akan datang waktunya Di mana setiap orang tidak pernah peduli lagi dengan yang lainnya Walaupun sekedar bertanya tentang kesulitan yang dialami Alangkah sengsaranya Apabila seorang dia Yang dulu dia kawan dekatnya Bahkan orang yang selalu dia penuhi kebutuhannya Kemudian sedang mengalami kesengsaraan Bahkan kemudian dia bertemu menyapa pun tidak Bahkan bertanya pun tidak Apalagi akan memberikan pertolongan dan bahkan apalagi dia menawarkan pertolongan yang ada pada saat itu setiap orang mereka berusaha untuk mengorbankan orang lain demi dia bisa diselamatkan dari kesulitan yang dialami pada saat itu. Bukankah kita semuanya pernah mendengar dan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Ma'arij diantaranya Allah katakan: "Wala yas'alu hamimun hamima yubasru يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومه ذنب بني وصاهبته واغي وفصيلته الذي تقوي ومن بالأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها غضا نزعف للشوال Tajohu man azbar wadawla, wajm'a fa'au'a. Allah katakan, 'Walaiyiscalu hamimul habimah'. Dan orang-orang yang mereka dulu merupakan kawan, kawan, kawan dekat, hamil, orang-orang mereka merupakan sahabat karibnya, bahkan ketika itu bertanya pun tidak. Bukannya mereka tidak melihat, bahkan mereka saling melihat. Yubasalunahum. Mereka saling melihat akan tapi mereka merasakan penglihatan yang membuat mata mereka terbelalak karena kesulitan dan kesengsaraan yang mereka alami pada saat itu. Yubasaru nahum mujrimu law yaqdati min adabi yaumi idzim dibadi. Hari itu kata Allah, orang-orang yang mereka mujrim, orang-orang yang mereka di dunia selalu membangkang Allah. Dia suruh salat, tidak salat. Suruh puasa, tidak puasa. Suruh zakat, tidak zakat. Suruh haji, tidak haji. Bahkan mereka tidak memiliki tawheed. Bahkan mereka menyekutkan Allah. Bahkan mereka mengingkari Allah. Mereka tenggelam dalam kehidupan hawa nafsu mereka. Maka di hari-hari yang Allah menetapkan, Allah menggelar pengadilannya. Dan kesulitan akan mereka dapatkan. Ya waktul mujrimu ya wa'idin. Yahudka menjerimu Orang-orang yang pada saat itu Dia sangat ingin bisa menembus atap pada saat itu Seandainya bisa mereka tebus Bibani dengan anak kandung mereka sendiri Ibu-ibu Dan manusia yang rahmatkan Allah SWT Kita semuanya tahu bahwa tidak ada manusia yang memiliki Kecintaan yang tulus pada orang lain Semisal kecintaan Seorang ayah dan orang tua Kepada anaknya bahkan dia siap mengorbankan apapun demi anak, demi sang anak akan tapi ingatlah, akan datang hari di mana orang tidak lagi mereka siap menolong orang lain bahkan yang tidak yang kemuliaan dia lakukan, bagaimana bisa mengorbankan orang lain demi selamatnya dia dari kesengsaraan pada saat itu anak kandungnya pun sekalipun akan dia korbankan seandainya belum cukup, maka saudara dan istrinya akan dia korbankan saadiah belum cukup keluarga besar dia akan dia korbankan saadiah belum cukup pula kata Allah wa man fil ardi jami'an thumma yuji bahkan sekalipun seluruh manusia di muka bumi siap dia korbankan akan tapi Allah katakan kalla innaha dhaba lasahata riswa tad'u man akbar wa tawalla wa jama'a sekali-kali tidak wahabu neraka dan adab yang menyala-nyala yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia yang jalan akan memanggil setiap orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah SWT para jamaah yang ramahkan Allah SWT maka begitulah benar akan Allah katakan فَمَنْ سُبْسِحَنِ النَّارُ وَبْخِلَى الْجَنَّةِ فَبَرْفَاسَا Barulah siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka benar-benar dia adalah orang yang telah menggapai kesaksian yang hakiki sehingga sukses yang sebenarnya adalah al fauzul adim adalah tau ke adalah keberuntungan dan kesaksian yang mereka dapatkan Di hari kiamat kelam Dan barang siapa dia Di hari kiamatnya Dia terlepas dari itu semuanya Maka dia sungguh sengsara Dengan kesengsaraan yang abadi Dan itulah kekat kerugian diterangkan oleh Allah SWT Bawa sekalian Nabi bin Ramadi Allah SWT Begitulah Allah katakan tentang Al-Qiyamah Tentang Yawul Akhir Oleh karena itu lah Hendaknya seorang umim Dia membangun orientasi mereka Berkaitan hidupnya orientasi akhirat Hendaklah kita membangun Orientasi kehidupan kita sekarang Orientasi akhirat Kita siapapun Dan kita sedang menjabat apapun Dan sedang berapa kekayaan kita miliki apa status sosial kita? Maka yang Allah arahkan adalah وَبْتَغِيْفِي مَا أَتَفَ اللَّهُ دَرَ الْأَخِرَةِ Carilah kampung akhirat. Jadikan orientasi anda orientasi kampung akhirat. Dan wallahi, wallahi Bapak sekalian, inilah sumber kebahagiaan yang akan memberikan kebahagiaan manusia di dunia sekarang ini. Ketika hati dia betul-betul dia gantungkan pada kehidupan kampung akhirat, tidak akan tidak ada kebahagiaan orang tidak mencari kampung akhirat. Mari kita renungkan sedikit. Hadis Rasulullah sallallahu tentang orang, -orang mereka orientasi-orientasi kampung akhirat. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Mangkan nabi mangkan bil akhirah mahu. Barang siapa yang kampung akhirat itu menjadi cita-cita utama dia. Barang siapa yang kampung akhirat menjadi cita-cita utama dia. Yang pertama kata Allah, jā al-luḥinā mufiqlī. Allah akan menjadikan kekayaan itu bersemayam di hatinya. Hatinya akan Allah berikan hati yang kaya. Yang kedua, wajmāka shamlah. Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Yang ketiga, wa atatid dunyā wa yā rahimah dan dunia akan datang pada dia dalam keadaan tunduk patuh tidak bisa berbuat apa-apa tidak bisa mengusik pemiliknya ini adalah hakikat kehidupan yang betul, betul akan membawa kepada kemuliaan dan ketenangan yang sebenarnya kita lihat dan kita segera nungkan yang sekali ramah Allah bahkan siapa yang akhirat merupakan cita-cita kehidupannya satu Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Bagus sekali ya. Ketenangan hati kita dan kewibawaan manusia itu dibangun di atas dia merasa kaya hidupnya di dunia dengan pemberian Allah, alias dia kurnaah dengan pemberian Allah swt, sehingga dikatakan Al kurnaahu hansun la taqna. Kona'ah itu adalah kekayaan yang tidak pernah Atau gudang kekayaan yang tidak pernah ada habisnya Bagaimana siapa yang dia punya kekona'ah dalam kehidupannya Berarti dia punya gudang kekayaan yang tidak akan pernah habis Simpanannya Allah akan jadikan Kekayaan itu ada di hati dia Dan ketika Allah katakan tentang hakikat Dan ketika Nabi katakan tentang hakikat Orang kaya siapa orang kaya itu? Laisal ghina bi kasratil ardh orang kaya itu bukan orang yang mereka perabotnya banyak bukan orang yang hartanya bertumpuk-tumpuk orang yang uangnya miliaran sampai triliunan bukan orang yang mereka memiliki segala apa fasilitas yang mereka telah kumpulkan bukan itu orang kaya Akan Nabi kata Nabi walakinnal ghina khila nafas akan tapi hakikat orang yang kaya adalah kayanya jiwa. Yaitu dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ibu-ibu sekalian dan bapak ramadhan Allah. Apabila seorang dia tidak punya kekayaan di hati, itu yang ada itu adalah kefakiran. Maka kebalikannya kata Nabi, "Mangkarat fid dunya hammamun ja'alallahu faqrahu baina 'ainai." Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupannya Sehingga orientasi total itu adalah dunia Maka Allah jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya Yang ada itu fakir dan fakir Ini watak manusia Watak Bani Adam yang diterangkan oleh Nabi kita yang mulia as-Saduq Ketika hatinya tidak ada keimanan Dan tidak menginginkan kampung akhirat Insyaallah Bapak ibu telah mendengar hadir. Lawkanai lawkanat ibnu Adam lawkanat ibnu Adam wadian min malin dalam perkataannya yamin dahabin seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah harta atau dua lembah emas, labtaqalisan pasti kata Nabi pasti dia menginginkan lembah yang ketiga demikian seterusnya. Punya tiga ingin lembah yang keempat Punya empat ingin lembah yang kelima Adam Dan tidak ada yang menguaskan anak Adam Kecuali apabila perutnya telah penuh dengan tanah Aliasnya telah dikuburkan di kuburan Ini kemaluan anak Adam seperti itu Tidak ada orang mereka pernah merasa puas Dengan kehidupan dunia mereka Sehingga seandainya untuk memberantas korupsi itu hanya sekedar Ditingkatkan gajinya Itu tidak pernah menyelesaikan masalah Karena itu berkaitan dengan mental Yang ada di hati mereka Karena orang tidak akan pernah merasa Tercukupi dengan berapapun Yang diberikan Allah kepada dia Selama dia tidak memiliki hati Yang pernah ahli dalam dirinya Maka mental dia adalah Mental yang akan serba kurang Dan serba dia akan menerima Menginginkan dan bahkan mengharapkan pemberian pemberian orang terus menerus, ini betul betul menyengsarakan dalam kehidupannya. Bapak sekalian, daripada Allah, nabi kita mengajarkan bagaimana kita membangun mental kemuliaan kita. Nabi katakan di antaranya Sharful Mu'min Tiamulil. Kemuliaan jiwa seorang umat itu berkaitan dengan solat malam yang dia lakukan. Barangsiapa siapkan dia membeli salat malam Dengan benar tentunya Dan semata-mata karena Allah SWT Maka kumpul akan mengangkat dia Pada jua yang mulia Syarful mu'min Ini kemuliaan syarful mu'min Berkaitan dengan kiamulil yang ditegatkan Ini salah sunnah Yang paling dicintai oleh Allah Yang paling atal Adalah kiamulil Karena saat itulah manusia mereka Terlalak tidur, lalu dia bangun dan kemudian dia bermunajat dengan roknya sehingga betul betul dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wataala dan kemuliaan manusia berkaitan dengan kuatnya hubungan jiwa dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama, yang kedua kata Nabi, wa istighnauhu, uh, wa istilmukmin, wa istuhu dan iszahnya seorang mukmin adalah an aninas dan isahnya seorang mutlin itu apabila dia merasa tidak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia apabila dia merasa tidak membutuhkan apa yang di tangan manusia biarlah yang di tangan manusia milik mereka biarlah yang di tangan manusia mereka menikmati semuanya seandainya dia ingin mintanya kepada Allah Subhanahu SWT dia tidak memiliki, tempat dia tidak melirek dan tidak dia ini tidak ma, tidak milian dengan apa yang di tangan orang lain. Dan apabila, baru oh sekalian kita sudah mulai meng ma, ma, apabila kita sudah mulai mengulurkan tangan kita, meminta kepada manusia sungguh akan jatuh harga diri kita, sungguh akan hina harga diri kita, tidak akan memiliki islah lagi. Maka isanya seorang muslim Yang pertama dia memenuhi hubungan yang kuat dengan Allah SWT Yang kedua dia tidak merasa putus dengan manusia Maka dia akan terbangun sikap islah Maka pekerjaan yang paling hina Dalam agama kita adalah pekerjaan peminta-minta Orang jawab bilang pertama maaf kalian Orang jawab bilang orang suka minta-minta itu katanya raih gedek Tahu gak raih gedek Rai gejek Nanti oh. rai kata orang Nanti rai Karena dia memang kata, speknal, kata orang kalau dia malu Terus anak bau cokok nanti rai mule. Artinya Rupanya muka itu Mau disembunyikan kemana Sehingga orang itu Yang menjadi simbol Kemulia, simbol dirinya itu Muka maka orang sering kalau di gelandang ke, eh, ke KPK ditutup mukanya atau di gelandang urusan yang buruk-buruk mukanya ditutup karena memang dia tidak ingin mukanya itu kelihatan orang itu simbol daripada kemuliaan dia orang yang minta-minta ini orang yang sudah menunjukkan tidak punya muka dan jazaan di Fatlo balasan sesuai dengan kadar perbuatan dia besok dia di kiamat Orang yang suka minta-minta ini akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya complong-complong dari dagingnya. Seakan-akan dia tidak punya muka. Bapak sekali ada yang beramati Allah SWT. Maka sungguh Allah mengarahkan kita agar kita membangun orientasi kehidupan kita kepada kampung akhirat. Yang apabila orang dia orientasi kehidupan akhirat yang pertama kata Nabi. Maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya. Merasa cukup, merasa cukup dengan pemberian Allah Swa Tuhan Taala dan itu yang paling menenangkan jiwa kita. Maka konsep tenangnya jiwa kitajarkan Nabi. Apa kata Nabi kita ya Wahab? Ungdur man aswala mingka, man huwa aswala mingka. Lihatlah orang yang lebih rendah dari anda, itu akan menenteramkan hati. Wala tandur man qauqaka jangan lihat yang lebih atas itu dalam urusan dunia seperti itu. Kalau rawak dengan jongkluk itu lebih buat senang yang amanat. Rawak, kalau rawak enggak tahu. Enggak tahu. Jangan. Jangan enggak. Enggak tahu. Jangan. Apa maksud saya enggak apa? Hah? Ya jangan Orang jangan gini lihat nang gur terus tamak dongklok lihat yang lebih di bawah itu membuat cengang di dulu itu yang mana? Tahu ceng enggak? Tahu tenang gitu. Pegel. Gulunya cengeng sehingga keju-keju, tegang-tegang, enggak enak. Yang jamak? Dalam urusan dunia maka kita diperintahkan Nabi untuk kita lihat yang lebih di bawah kita itu lebih menenteramkan hati kita dan lebih menjadikan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala itu dalam urusan dunia demikian kata Nabi Sallallahu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan malas soal malas ada pembahasannya sendiri. Malas itu lawannya semangat. Semangat Nabi ajarkan kepada kita. Eh, Rez, alam yang fau. Kalau itu urusan itu bermanfaat bagi anda, kata Nabi. Eh, semangatlah anda. Jadilah anda orang yang semangat berkaitan dengan semua yang bermanfaat untuk anda, dunia anda dan akhirat anda. Kalau itu telah anda lihat ini manfaat, maka semangatlah anda. Tapi berkaitan dengan hasil yang dia dapatkan, seberapa pembagian Allah maka dia panangah. Dia panangah. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Swt. Karena dia tahu bahwa yang membagi-bagi rezeki adalah Allah dan pembagian Allah berkaitan dengan rezeki dunia tidak berkaitan kecintaan Allah Swt. Tidak berkaitan dengan kecintaan Allah SWT. Bahkan agama kita mengajarkan. Ada, ada istilah istidrot. Apa itu ikhwan istidrot? Dilulu atau orang Jawa dilulu? Dilulu. Dijor. Tahu tidak? Dilulu. Itu kan atau, atau orang kampung biasanya itu. Kalau mengingatkan anak-anak itu yang bergili. Yang kakel gili itu, Menek petak hilang sampai duurli muduk. Lilih turun mudok dengan harapan dia selamat. Jangan sampai nanti kalau jatuh dia kemudian sengsara. Ngeyel. Ngeyel, ngeykel. manak-manak kemana Kulangkrik malah ngejeng-ngejeng. Maka, di bilang. Wih, terus-lelis. Nunggu yang nunggu terus sampai ujung kono. Biar kalau jatuh mau kemudian taksek. Kapok. Itu namanya istidrotz. Allah akan mengistidrat orang. Sana statri juhumin hayzul layamnahu. Akan kami istidrat mereka di arah yang mereka tidak sangka-sangka. Apa rumus istidro tehwan? Rumus istidro kata Nabi idharait Allah yutil abda ma yuhibbu wua alamasihi faufa lam an nama wua istidroh atau kamapola. Apabila anda lihat ada orang yang mereka Allah berikan harta yang berlimpah dunia yang mereka senangi padahal mereka itu adalah ahli maksiat. maka ketawilah itu adalah istidrak dari Allah SWT sehingga pemberian Allah berkaitan dengan dunia itu tidak berkaitan dengan kecintaan Allah kepada hamba makanya ibu-ibu dan memastikan rahmat Allah Allah SWT maworeksi dan meluruskan pemikiran yang salah tentang pemberian Allah berkaitan dengan dunia setiap kita insyaAllah telah membaca surat Al-Buruj bagaimana Allah mengarahkan kepada kita dan meluruskan orang yang salah dalam memandang pemberian Allah berkaitan dengan dunia ayat yang mana kira-kira ayat yang mana kira-kira ayat yang mana fa'amalil alauraqibuhu faqramahu wa nahamuhu fayaqulu rabbi aqrama wa amma idha maqtalahum faqadara risqahu fayaqulu rabbi ahadan kallamat Allah katakan famal insanu idha maqtalahu rabbuhu faqramahu wa nahamahu fayaqulu rabbi aqrama man syujuk Apabila dia diberikan oleh Allah kenikmatan, kenikmatan beruntun kepada mereka, apa kata mereka? Oh, Allah sejak memuliakan saya. Akan tapi kalau Allah itu menghambat rezekinya, Allah batasi rezeki dia, maka dia bilang Allah mengingkari saya. Allah katakan, "Kallā! Oh, enggak begitu ya hamba Urusannya itu bukan soal Allah mencintai dan Allah tidak mencintai." Urusannya itu bukan Allah memuliakan dan hotel memuliakan. Akan ada apa? Faamal insanu ida mabtalahu. Apa, Ikhwan? Urusannya adalah ujian Allah swt. Bahwa pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia ini hakikatnya merupakan ujian Allah. Bah itu berkaitan dengan pemberian yang dia anggap menyenangkan. Atau pemberian yang dia anggap tidak menyenangkan itu semuanya merupakan ujian Allah Swt. Apa kata Allah? Bahwasanya kulunafsin dai fakir mau setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah katakan, kami jadikan. Apa yang dia menyenangkan atau tidak menyenangkan itu fitnah sebagai ujian bagi mereka. Wanapalu, kombesari, walhiri fitnah dan kami uji mereka dengan hal yang mereka sangka menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sehat ujian, sebagaimana sakit juga ujian. Kaya adalah ujian, sebagaimana dia jatuh bangkrut sampai dia miskin melarat juga ujian. Menjadi seorang penguasa dalam ujian Sebagaimana pula ketika dia jatuh dari kekuasaan Dan menjadi rakyat biasa dalam ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat Bukanlah ketika dia kaya Atau bukanlah kekayaan dan kemelaratannya, Akan tapi yang Allah Lihat apanya Ikhwan Yang akan Allah lihat apanya Bagaimana dia mensikapi Pada setiap pemberian Allah tersebut Alangkah Nabi Al Sulaiman telah mengungkapkan kalimat yang benar ketika dia bersamanya nya itu kelihatan nikmatan ke ke ke ke Allah yang berlimpah, kerajaan yang luas, ditakutkannya jin untuk Sulaiman, angin bisa membawa Sulaiman ke mana arah yang dia inginkan, kemudian dia bisa berbicara dengan hewan-hewan. Maka ini merupakan karunia yang sangat besar yang tidak ya uta yang tidak Allah berikan kepada orang sebelum dan sesudahnya. Akan tapi apa kata Rasulullah Sulaiman tentang segala pemberian Allah ini hana min fauli robi liabeluani aasfur amafur ini semuanya semata-mata karunia dari Allah Swt, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepandian, kepintaran dirinya. Akan tapi ini semuanya karunia dari Allah Swt. Lihat beluani. Dalam rangka Allah menguji diriku Apakah aku akan termasuk orang yang bersyukur Atau termasuk orang yang kufur Bapak-Bapak Ibu yang meramati Allah SWT Allah Nanti arahkan kepada kita Agar kita berorientasi akhirat Karena itulah kehidupan yang hakiki Bagaimana siapa yang dia berorientasi akhirat Maka Allah akan letakkan kekayaan di dalam hatinya Yang kedua Wajamah Asyamlah Allah akan kumpulkan segala urusan kehidupannya Allah akan tertibkan segala kehidupannya Semua proses kehidupannya Tidak akan ada yang sia-sia dalam urusan orang yang mereka mencari kampung akhirat tidak ada tetesan keringat yang disia-siakan Allah. Tidak ada rupiah yang tidak akan dibalas oleh Allah. Tidak ada waktu yang tidak akan dilipatganakan oleh Allah. Semua yang berkaitan dengan Amalia seorang yang mereka mencari kampung akhirat. Maka sungguh Allah akan kumpulkan semuanya. Dan bahkan Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan apa yang dia lakukan tersebut. Bagus sekali dan para sekalian ralat Allah. Alangkah sangat teraturnya dan alangkah sangat nyamannya dalam kehidupan seorang umat. Apabila dia betul betul menata kehidupannya dengan orientasi kampung akhirat. Perhatikan ibu dan sekalian ralat Allah. Sama-sama kita memiliki kesimpukan tentang dunia dan semua yang kita lakukan. Alangkah orang yang mereka memiliki orientasi kampung akhirat. Dia mengawali hidupnya dengan bertikir kepada Allah. Begitu dia bangun tidur apa yang dia ucapkan ikhwan ya, Apa doanya Alhamdulillahillazi <tuh> ahyaana ba'da maa amatana wa ilaihi nusyur apa dia Ya sekarang pertanyaannya, kenapa anda mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladhi ahyana baqda Muhammadana wa ilnu sur? Kenapa anda Alhamdulillah dengan anda dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wataala? Gimana? Karena tidur bagian daripada nikmat. Oh bangun tidur merupakan bagian nikmat. Iya. Terus apa nikmatnya antum? Sel bangun tidur. Hah? Nikmatnya Allah memberikan kesempatan hidup para kita, kawan. Dua yang paling pokok dua. Yang pertama, anda bisa menambah-nambah amal yang akan bisa mengangkat derajat anda di sisi Allah Swa. Nuh Taala. Perhatikan, kawan. Derajat kita diantaranya berkaitan dengan kumpulan amal yang kita lakukan. Nabi pernah cerita, ada dua orang yang mereka bersaudara yang pertama meninggal bahkan di medan jihad disabilillah kemudian saudara yang, yang berikutnya ini meninggal setahun kemudian dan dia mendapatkan rahmaton kemudian seorang yang meninggal yang akhir ini surganya melampaui saudara yang meninggal duluan padahal yang duluan ini meninggal di perangi jalan Allah dan yang kedua tadi meninggal di atas ranjang lalu ketika ditanyakan pada Nabi kenapa bisa begitu maka kata Nabi, bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan yang dia melakukan perbuatan ini dan itu artinya kesempatan hidup dan kemudian dia melakukan amal-amal yang dia bisa kumpulkan ini akan bisa mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu Taala. ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang masih memiliki kesempatan hidup bukan keikhwan Ketika orang kafisan umur, maka yang dia minta kepada Allah agar minta diundur waktu walaupun sebentar. Ya Rabbilahu la taqirtani ila ajalin qarib. Ya Rabb, undurkan barang sebentar ya Rabb. Waktu ku undurkan barang sebentar ya Allah agar aku bisa beramal, biar bisa sedekah. Fa agar aku bisa sedekah. Dan agar aku bisa termasuk di antara orang yang saleh, umur yang kita minta kita minta waktu kepada Allah saja. Yang kedua, kekuatan dengan kita diberikan umur oleh Allah diberikan waktu diundur waktunya oleh ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan, kekuatan? Yani Yaitu kita bisa menggunakan untuk mendoobati kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita bisa menghapuskan kesalahan kesalahan yang kita lakukan. Dengan kita bertawabat dan beristighfar kepada Allah SWT Dan ini merupakan kesempatan yang sangat besar Karena Sungguh taubat akan menghapuskan semua amal perbuatan dosa yang dia lakukan Alangkah ruginya orang mereka Kedatangan al-maut Dan dia belum bersempat bertawabat kepada Allah Dan Allah tidak akan terima tawabat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan You Allah tidak menerima taubat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan ghafir. Maka waktu-waktu yang dimiliki semuanya merupakan kesempatan emas untuk dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ibu-ibu dan bahwasanya -ibu rahmat Allah Swt. Nabi kita pernah mengatakan hadis musiri riwayat dari Allah Swt. Nabi meriwayatkan dari Allah Swt. Apa kata Nabi di antaranya ya ibn Adam. Ya ibadah Adam Wai anak Adam Ma da'autuhu Ma da'autani Warawjawtani Wai anak Adam seandainya Anda selalu dalam keadaan berdoa Kepadaku dan berharap dengan doa-doa Anda Anda selalu berdoa Kepadaku Dan Anda selalu berharap dengan doa-doa Anda La ghoffartulah Walau bali akan aku ampunkan dosa dosa anda tanpa aku peduli tentang dosa yang anda miliki. Ya ibu Adam, lawa balagh dulubu ka ananas semah sem mastak fartani lagap artulak walubali. Wahai Adam, seandainya dosa anda itu sampai menyentuh langit. Akan tetapi anda kemudian meminta ampun kepada dengan sifat dan bertaubat niscaya akan aku ampunkan dosa anda tanpa aku peduli tentang dosa yang anda lakukan. Ya ibni Adam la auqaitani bi qulabil ardi khataaya wa ya Adam seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi. Summa laqaitani la bi syai'an lalu anda datang kepadaku dalam keadaan anda tidak menyebutkanku sama sekali, akan aku datangkan laatan itu kalbikurab yal makhfilah. Akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Wallahi, wallahi, ini merupakan keutamaan dan merupakan fatul Allah yang Allah berikan pada seorang hamba yang masih Allah berikan kesempatan hidup untuk dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Semua dia selalu berdoa dan, dan berharap pada Allah. Dia sempat untuk bisa istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dia sempat memperbaiki agar dia tidak menyakutukan Allah Subhanahu Wataala. Maka sungguh ini merupakan kesempatan emas bagi Allah berikan kesempatan hidup. Oleh karena kerana seorang pemimin waktu adalah modal yang paling utama dalam waktu merupakan modal paling utama yang dengan itu dia berdakwah dengan Allah Subhanahu Wataala. Wajahmu asamlah dan Allah akan mengumpulkan semua urusan kehidupan dia. Bapak di sekaran hati Allah. Kehidupan kita adalah berdagang kita dengan Allah. Dan Allah akan membeli setiap tak setiap dagangan kita. Dan dagangan kita adalah amal saleh yang kita lakukan. Dan kita diajak oleh Allah berdagang. Orang-orang mereka berorientasi akhirat Allah ajak kita berdagang untuk mendapatkan keuntungan di akhirat kala. Dengarkan panggilan Allah kepada kita, orang yang memiliki keyakinan tentang kehidupan, badan, mamah, apa yang Allah katakan, Yahwah? <sought> ya ayyuhalladhina <Allceuks> amanu, hal adullukum <conductız> ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujaih. Nafisa bilillahi Bi amwalikum Wa amfusikum. Zalukumu khairul lakum In kutum ta'lamun Wah orang yang beriman Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan Yang kalau anda mau Anda akan untung mutlak Yaitu selamatnya anda dari atap Yang sangat pedih Selamatnya dari atap telah kita terangkan Bahwa sekali Allah tidak akan Tidak akan bisa kita beli dengan apapun yang kita miliki Dari perkara dunia Sehingga seandainya anda mengumpulkan dunia Dari awal sampai akhir Dan kemudian anda berhasil menjadi orang sukses besar Maka semua anda tidak akan mampu Untuk menepus ke atapnya Allah yang sangat besar Maka perdagangan ini Allah tawarkan yang keuntungannya Sangat besar Sehingga Allah katakan Ini yani perdagangan yang total- sangat menguntungkan Apa itu Perdagangan yang Allah tawarkan Wah Globalnya kata Allah, taqminunah bil Allah, warasulih, wa tujeidunah sabilillah. Anda beriman pada Allah dan Rasulnya, dan anda berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa anda. Ini merupakan perdagangan harta perdagangan seorang umat yang akan Allah beli dengan kerajaan Allah dan dengan janat. Allah akan beli setiap perdagangan anda yang berdagang dengan Allah dengan kerisuan Allah dan dengan jannah. Sehingga anda menjadi orang yang diridhai oleh Allah dan anda lengkap dengan jari Allah berikan kepada anda. Bukankah kita telah mendengar ayat yang Allah katakan pada Inna Lillah Inna Lillah Istara Min Al Mumin An Allah akan membeli jiwa dan harta seorang ummin dengan surga. Harta anda akan Allah beli Dan jiwa anda akan Allah beli Harta yang anda cari lalu anda keluarkan Harta yang dekatnya adalah pemberian Allah kepada anda Seandainya anda keluarkan pula di jalan Allah Allah akan mensyukuri amal anda Dan bahkan Allah akan lipat gandakan balasannya kepada anda Apa kata Allah SWT? Inallah kata Al Hasanah wasiyat, thumma bayanat alim. Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, lalu Allah menjelaskan perkaranya. Allah telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, lalu, kebaikan -kebaikan lalu Allah menjelaskan tentang perkara tersebut. Apa penjelasan Allah berkaitan dengan Al Hasanah wasiyat? Faman hamma bil hasanati perhatikan baru siapa yang dia telah punya niat untuk melakukan sebuah kebaikan baru niat dia baru memiliki niat dalam hatinya Salam dan kemudian dia tidak sempat untuk mewujudkan niat baiknya tersebut kata bahallahu Allah akan mencatat niat baiknya itu hasratan kamilah dengan satu kebaikan yang sempurna, ini adalah fatul Allah. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan para hambanya. Wa man hamma biha faamilaha. Barangsiapa yang dia berniat baik, kemudian dia mewujudkan niat baiknya tersebut, maka kata Allah, Allah akan mencatatnya untuk dia asrah, asrah. Ila sebab iniat yang baik bin, ila obafin kafirah, Allah akan beli dan Allah akan ganti kebaikan setiap kebaikan anda sepuluh kali lipat, sampai tujuh ratus kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Alangkah sangat untungnya orang orang mereka Berorientasi akhirat Maka setiap gerakan-gerakan Kehidupannya bahkan sampai Sekedar niat yang masih terlintas Dalam hatinya akan dibeli Oleh Allah dengan pahal, Dengan balasan dengan lipatan Yang berlipat-lipat sampai Tidak terhingga Ini adalah khabunullah Ini adalah merupakan keutamaan Allah Pada orang yang mereka memiliki orientasi kehidupan Kampung akhirat wa jama'ah samlah urusan rupanya akan Allah kuburkan anda awal itu bangun tidur dengan anda mengingat Allah SWT bertikir kepada Allah dan alangkah sangat tenangnya hati yang mereka bangun dalam keadaan berbeda dengan sang penciptanya kemudian dia pergi salah jama'ah ke masjid dan alangkah dia undang awal hidupnya dengan dia menjadikan anggota badannya dia rukuk dan sujud dia mersembahkan dia bersimpuh. Dia dapat sang raja pemilik langit dan bumi. Lalu dia mulai bangun dari salatnya, Dia mulai bergerak mengurusi kehidupannya. Istrinya, anaknya, tetangganya, masyarakatnya. Dia beraktivitas. Dan semua aktivitasnya pun dia dasarkan dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Karena seorang umim akan menjadikan yang mubarak. Perkara-perkara adat, istiadat, kehidupan yang biasa lakukan rutinitas. Ketika dia niatkan dengan niat yang salihah. Maka akan berubah menjadi perkara baik yang diberikan pahala oleh Allah SWT. Siga tidak dan sia-sia dalam kehidupan seorang umim. Waktunya Allah panggil dia salat, dia salat. Waktunya dia istirahat, dia istirahat. Dia jadikan antara bangunnya dan tidurnya. Berharap pahala sebagaimana orang yang mereka bangun berpahala. Dia pun tidur berapa pahala dari Allah swt. Maka tidak ada yang sia-sia dalam tidur para orang yang berorientasi ke rumah akhirat. Waatati dunya wa'yaa akhirat. Dan dunia terkadang datang kepada dia yang dalam keadaan dunia tidak bisa apa-apa kecuali -apa, manut dan tunduk kepada orang yang memilikinya. Bedakan yang bedakan antara orang yang mereka dunia datang dalam keadaan tunduk dan patuh kepada dia. Dengan dunia datang menguasai pemiliknya, maka Abdullah dia gunakan dunia yang semua di tangan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan Abdul Dinar dan Abdul Abdul Dirham Abdul Duniya maka dia menjadi budak budaknya dunia dan alangkah sesaranya orang mereka menjadi budak budaknya dunia. Kata Nabi, 'Tangislah Abdul Dinar'. Tegas Abdul Dirham, Tegas Abdul Kemeja, Tegas Abdul Kamilah, Inoltia Robia wa Ilham Yuba Sakita. Celakah hamba jadinya, Celaka celakah hamba jadi dirham, celakah hamba yang pakaian pakaian yang bagus. Kalau dia diberi maka dia rela, kalau dia tidak diberi maka dia pun marah. Kerebaan dan kemarahan dia berkaitan dengan dunia yang datang. Dan dia korbankan semuanya untuk dunia. Maka dunia telah menjadi al-ma'bu. Ilaha Al mabudan dan. dia menjadi abdon, abid yang penyembah kepada dunia. Dia persembahkan waktunya. Dia persembahkan tenaganya. Dia persembahkan jua Untuk sujud kepada dunia yang datang pada dia. Inilah <Sessantik> Allah, inilah rezeki yang diberi Allah. Alimah ibu langit Al terangkan kepada kita bahawa dunia yang ada ini, Allah ciptakan untuk kita. Allah sediakan, Allah tundukkan langitnya, Buminya, lautnya, daratnya, kapalnya, binatangnya. Allah tundukkan untuk kita. Kata Allah: Alam tara'uh anna Allah sakhrolek apakah anda tidak melihat apakah anda tidak memperhatikan bagaimana Allah telah menundukkan semua yang di langit dan Allah menundukkan semua yang di bumi untuk kalian waihata, Allah dan Allah telah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kalian yang tahir maupun yang batin Maka ketika manusia kemudian ingat kepada Allah, alangkah mereka sangat kufurnya manusia? Alangkah sangat kufurnya manusia? Alangkah manusia selalu mereka sangat menunjukkan kekufuran kepada Allah SWT? Sedangkan mereka setiap saat nikmat Allah, Allah limpahkan kepada mereka Wa وَنَعْبِكُمْ مِنِعْمَةٍ فَبِنَ اللَّهُ Padahal setiap ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah SWT Allah tundukkan langitnya Allah tundukkan buminya Sehingga manusia bisa menguasai antariksa Manusia pun bisa menguasai lautannya Manusia pun bisa memanfaatkan semua yang di udara, yang di laut, yang di darat Allah semuanya Allah tundukkan kepada manusia Untuk fasilitas bagi manusia Dalam rangka apa ikhwan? Dalam rangka liyak buduhu dalam rangka agar manusia menyembah Allah Swt. Wa ma'alakul jinna wal insa illa liyaqudul. Allah ciptakan langit dan bumi untuk Allah persembahkan kepada kita. Huwala di halak halaku ma'fil alfi jamian. Allah telah ciptakan bumi sisi nya untuk kalian orang manusia dan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Swt. Wa ma'alakul jinna wal insa illa liyaqudul. Oleh kerana itulah kata Al-Iman Al qayyim Bahawa fitrah kita ini dalam menghambat Balang siapa yang dia lari dari menghambat kepada Allah Dia akan pasti menghambat kepada salam Allah Dan tidak ada ketenangan hati dan kebahagiaan Kecuali dengan menghambat kepada Allah s.a.w Kata beliau Harabu Min rikil ladih ulih uleh Fahulu Firikin nafsi wal khawat Firikin fi nafsi wal syaitan Manusia Ketika mereka lari dari menghambat kepada Allah SWT Maka mereka akan terjatuh dalam menghambat kepada selain Allah Itu pasti Menghambat kepada siapa? Ima menghambat kepada al-hawal Itu nafsu manusia Sehingga jadilah budak-budak nafsu Atau wa imma dia terjatuh dalam menghambat kepada syaitan Sehingga menjadi budak-budak syaitan dan tidak ada kebahagiaan bagi orang yang mereka tidak menghabat kepada Allah s.a.w. Maka kata Nabi, Tais Celaka dan celaka hambanya dinar, dirham, khomisa, khomilah. Ini sekedar contoh. Akan tetapi secara umum celaka hambanya selain Allah. Tidak akan mewariskan ketenangan di hati. Wallahi bahwa sekarang ada Allah. Tenang mana hati kita? Ketika kita menjadi hamba Allah. Yang sujud dan bersimpur dengan tenang yang kita bisa menikmati bacaan Quran, yang kita bisa berzikir dengan hati yang lapang, ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah, dengan kita menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Bandingkan dengan orang yang mereka walaupun tenggelam dalam kehidupan dunia, mereka hidup tegal dan pemayongan yang ada. Seluruh keinginan nafsu mereka dapat mereka terpenuhi. Mereka diimpakan Allah harta yang banyak, mereka diimpakan Allah kekuasaan yang luas. Sahabatnya selalu terpenuhi, dia pengen bersinap bersinap, dia pengen makan makan, dia pengen minum minum, dia lampionkan semua sahabatnya bagikan binatang ternak akan kami perhatikan mana di antara kedua gaya hidup tersebut yang mewariskan keterangan di hati manusia. Wallahi, wallahi tidak akan mewariskan keterangan kepada jua manusia kecuali orang yang mereka berhamba kepada Allah swt. Lihatlah. Allah pecandu narkoba Lihatlah orang yang mereka tenggelam Dalam kehidupan friset Lihatlah orang yang mereka tenggelam Dalam kehidupan materi Lihatlah orang yang mereka Melatiaskan syahwatnya sepuas-puasnya Lihatlah orang yang mereka Keliling kemana-mana menjadi turis Untuk menikmati indahnya alam semesta Akan tapi hati mereka Kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi mereka orang paling gersang hidupnya di dunia Orang tidak memiliki ketenangan dalam hidup yang hakiki. Mereka mencari terus kebahagiaan. Dia sangka ada di harta. Dia sangka ada di kekuasaan. Dia sangka ada di syahwat. Dia sangka ada dalam perbuatan maksiat. Bahkan dia sangka dengan dia telanjang bulat. Dia sangka itu semuanya mendatangkan kebahagiaan. Akan tapi ternyata kebahagiaan bagikan fatah wargana. Setiap dikejar ternyata sampai tempatnya tidak ada apa-apa. Itulah yang ada pada manusia dan tidak akan bagian diri orang yang mereka betul -betul menjadikan dirinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala seolah islam Ibn Temiyah beliau bagaimana memberikan ukapan tentang kehidupannya yang beliau selalu akhir dikejar-kejar oleh manusia untuk ditangkap, penjara atau dibunuh akan tetapi beliau dalam hatinya merasakan bagikan surga kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga beliau sempat membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Babum batiruh fi rahmah, wazahiruh min qiblahi al pintu yang di dalamnya dan merupakan rahmat bagi orang-orang beriman dan luarnya merupakan adab bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Bagaimana beliau katakan tentang para musuhnya yang ingin menyengsarakan hidup, hidup beliau? Apa katanya? Mahyab alunak adabi. Apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Apa yang diinginkan para musuhku? Inna jannati visadri Sesungguhnya surgaku ada di hatiku Sesungguhnya surgaku ada di dadaku Ini yani kemana beliau pergi Maka surganya akan mengikutinya Dan itulah kebahagiaan yang beliau, beliau serasakan Apa yang berikutnya? In taroduni fatur disyahat Wa'in tarodhuni fatafi syahat, seandainya mereka mengusirku dari negeri ini, sungguh berarti aku dalam, ya eh, ini berarti aku regerasi, ya ini aku berwisata, dan ini keunggaran suhu. Wa'in habasuni, seandainya mereka menangkapku, lalu dijebloskan dalam penjara, maka dalam kesendirianku ku berataku sedang halwat, dengan Allah sang kekasihku. Wa'in fa habasuni fahabsi halwat, kalau aku di penjara, maka aku sedang halwat dengan sang kekasih dan tidak ada kelunggaran jiwa melebihi orang mereka yang menyendiri dengan sang kasih. Wa in qataluni fathil shahada. Kalau mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku merupakan syahada dan ini puncak kebahagiaan seorang mukmin yang mereka meninggal di jalan Allah Swt. Tidak ada orangnya kembali ke dunia berulang kali sebagaimana orang yang mereka mati di jihad visabilillah khawatir billah ini adalah kehidupan orang umum yang hatinya betul-betul merasakan ketenangan ketika dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah bermimpi anda hatinya tenang ketika kita lari dari Allah subhanahu wa ta'ala karena semua selain Allah membutuhkan yang lainnya kecuali Allah yang tidak membutuhkan siapa-siapa Orang yang anda cari, mereka membutuhkan anda Bagaimana anda mencari-cari mereka Orang yang mereka memperbudakkan diri Kepala cintanya manusia Oh dia orang paling tersiksa di kehidupannya Orang yang memperbudakkan dirinya dengan harta Oh dia akan tersiksa kehidupannya Seandainya harta itu yang kuat di tangan anda semuanya Oh anda tidak menikmatinya kecuali sedikit Anda menjadi hamba Allah Nikmat anda akan maksimal Nikmat anda akan maksimal. Anda menguasai anda bersama anda harta, harta menyanding anda terus. Oh, anda menikmati harta hanya sedikit. Susahnya lebih banyak. Contoh sekali, nyawa. Nabi katakan begini, Rulkan. renungkan. Minta ya bapa, sampai terang. Renungkan nyawa. Nabi katakan begini. Ketika membacakan ayat Allah Al-Mu'taqassu, berbanyak-banyakan dan urusan dunia telah membuat anda lalai. Anda lalai dari Allah, anda lalai dari kewajiban sebagai seorang hamba, anda lalai bahkan dengan diri anda sendiri, karena anda mengejar dunia dan mengejar dunia harta, kekuasaan, kelesasan dan seterusnya. Padahal kata Nabi, Nabi katakan, apa setelah baca ayat itu, ia kuli bunadan, mali mali, anak adam mengatakan harta kuarta kata Nabi Yahya Ibn Adam maluka luka illa talaf harta anda itu tidak ada hanya tiga harta anda itu hanya tiga apa itu? yang pertama ma akalta faafnaita apa yang anda makan lalu habis anda menikmati anda menikmati dunia itu satu yang anda makan yang kedua Wa yang anda pakai lalu besar. yang ketiga kalau anda ingin langgeng menikmatinya, walatasa datta fakita apa yang anda sudah lakukan ini akan kekal. Mari kita rumbas sedikit, Ekoan. Ya, Ketika anda berjenis soal milyon milyarder atau bahkan harta anda bertriun triliun anda sewaktu mencarinya itu, masya Allah, kata orang jahit itu sampai jungkal jempali, sampai jungkal jempali. Kakinya untuk kepala, kepalanya untuk kaki, siangnya untuk malam, malamnya untuk siang. Keringatnya diperas, tulangnya dibanting. Oh, sukanya untuk menggelarkan harta. Sampai waktu azan dia mudah, oh, tahu mudah enggak Azan dia ada dia, dia dengar, azan dengar azan kupingnya, baca orang yang tuli. Dia tidak dengarkan nas yang orang Anda jangan mencari harta dengan cara seperti ini. Dia pun bisu, dia pun tuli, dia pun tidak mau perhatikan. Dia bagikan binatang yang tidak mau dengar, tidak mau berfikir, karena dia dibuat tergila-gila dengan apa yang dia kumpulkan. Betapa susahnya dia di, di ini di, uh, di kerjai oleh harta untuk dia mengumpulkan. Setelah kita setelah kumpul ikhwan anda menikmati Seberapa kadar Anda menikmati Kita menikmati itu satu Dengan kita memakan harta kita Dengan kita memakan harta kita Coba Anda telah kumpulkan -kumpul harta Sampai triliunan Lalu Dia Menikmatinya dengan apa yang dia makan Pertanyaannya soal, Memang ketika Anda punya harta Punya uang Bisa mendatangkan semua jenis makanan apapun kuliner yang paling top-top saat -top, tangerang ini bisa anda pesan. Lalu anda kumpulkan sampai lapangan itu bisa anda pagelar semuanya, makanan semuanya. Pertanyaannya sekarang, berapa yang bisa masuk ke perut anda? Anda mau makan berapa berapa ceting atau berapa tengok atau berapa miring? Itu kalau seandainya anda normal, sehat, walafiat, tidak ada penyakit. Kalau anda sudah kaya raya, sudi, pelegeduh, mas Allah, wawah, wawahnya, wawahnya, wawahnya, wawahnya, rekeningnya, penuh semuanya, geduk semuanya. Kemudian anda kena stroke. Oh, tinggal ngatan-ngatan di atas bangsa. bc yang ya di situ. Kamar barinya di situ. Rumahnya yang di situ triliunan itu tidak ada kurangnya lagi. Tidak ada manfaatnya lagi. Seandainya anda menikmati pun hanya sedikit. Sisanya itu adalah untuk orang lain. Bukan untuk anda lagi. Yang anda pakai. Oh, anda bisa beli. Pakai yang bisa berat Ratus setel, bahkan bisa beribu-ibu -beribu setel Anda masukin supermakat Setiap permakat Anda masukin ambil Makanya Anda serangi tumpuk-tumpuk semuanya di rumah Sampai bingung karunya dimana Lemarinya penuh semuanya Sekali Anda pakai berapa setel yang Hah? Satu setel, dua setel, tiga setel Anda mau pakai 10 setel sekali Sekali pakai 10 setel Biar dibilang orang kaya, Masya Allah Bapak ini kaya, Allah, luar biasa, sekali pakai aja 10, oh enggak, orang bilang, oh Bapak ini sedang kentil katanya Gila, pakai baju, 10 lagi itu. Eh, kawan sedikit yang kita nikmati. Rumah, mobil, semuanya sedikit yang kita nikmati. Kalau kemudian Hidup kita hanya makan, menikmati makan, memakan kemudian kita pakai lalu sampai mati, lalu harta itu semuanya kita tinggal itu miliknya ahli waris dan bukan milik kita lagi rugi. Kalau anda ingin jadi milik anda maka harus anda punya yang disodakokkan itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa laikum ya rabbal kita masih menyesakan tiga pembahasan sesungguhnya di pembahasan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu wala uh, wala sansa nasib kami di wa aqsim kama asallallahi lail wala tafkil fasada fi adbi akan di kita sangat terbatas waktu dan minta maaf mudah-mudahan kita sampaikan uh, bermanfaat nanti kalau mau silakan fotokopi saya buatkan catatan silakan baca-baca mudah-mudahan bisa bermanfaat uh, mudah uh, yang akan kita sampaikan sekarang sudah jam sebelas perempat dan kita waktunya sangat terbatas. Kita cukupkan sekian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terima kasih. Ini terus terusannya tulis. ke okay. Mohon nasihat Ustaz bagaimana caranya menjaga sholat malam kita dan meningkatkan kualitasnya. Yang pertama, ikwan Berkaitan dengan semang kita untuk bisa melakukan ketaatan kata itu, yang pertama berkaitan dengan polisi hati kita. Hati kita sangat menentukan. Di antara yang membuat beratnya kita melakukan ketaatan kata adalah noktah nuktah makhluk. Kata Ibn Mubalh belum mengatakan roa itu tumitul pulu. Wahyu Tuhan sudah itu Aku lihat dosa itu mematikan hati dan kecanduan dengan dosa hanya mewariskan kinaan semata. Hati yang mati, ehwan. Hati yang tidak ada gerakan untuk dia mendatangi Allah kata Ibn Al-Qayyim, hati itu ada tiga hati yang sehat hati yang sakit hati yang mati kalau anda sehat bagaimana rasanya anda makan makanan-makanan yang sehat dan enak, bagaimana? enak yang asin, kroso asin, iya. Yeah. yang lagi, kroso-lagi yang gurih, kroso-gurih, enak karena sehat sehingga bisa lahap orang makan kalau anda sedang meriang atau sakit, bagaimana rasa makan-makan yang besar tadi itu? Nah, payah. Payah. Ya, walaikumillah. Apalagi kalau orang itu sudah jadi mayit, Bagaimana? Tersodori sate, kebul kebul. Masya Allah. Main ya. Meliratnya aja enggak. Memang sudah mati. Hati kita ini seperti jasad. Kalau orang imannya sedang sehat, masya Allah, maka tampilannya bisa seperti Rasulullah Sallallahu Sallam yang sehatnya sempurna. Salat malam itu betah dan nyaman, dan masya Allah bisa menikmati senikmat nikmatnya. Anu bisa bayangkan ya, huwa. Nabi pernah sholat malam. Segera. Kaat pertama itu yang dibaca Al-Baqarah berapa ayat? Berapa juz? Hah? 3 juz Lanjut lagi surat An-Nisa Berapa ayat? Berapa juz? Lanjut lagi surat Al-Imran Berapa ayat? Berapa juz? Di total berapa ayat atau berapa juz? Hah? Al-Khaparroh An-Nisa, al, al imran berapa juz? Kita 5 sampai 6 5 juzan Sekarang antum bayangkan kalau seandainya jadi makmum itu anda waktu itu, lalu sang imam membaca sampai lima juz tadi opo, sekarang imam kita membaca anapak saja si kilius kencang kencang, sudah diakibatkan imam ini pecat tak dapat bersu, dipakai lagi. Itu berkaitan dengan Nyamannya hati kita Polisi hati kita Kita gak lesat, gak bisa merasakan nikmat Kemudian Semuanya berat dan baik Salat baik, baca Qur'an baik Oh Masya Allah, para sahabat itu Bisa hatang Qur'an rata-rata itu Tiga hari, seminggu, seminggu Sepuluh hari, paling tidak sebulan Itu Sesungguhnya kalau sebulan itu hatang Qur'an itu ringan bukan termasuk berat coba sekarang tuan 30 hari berapa juz? Hah? Quran berapa juz? 30 juz berarti sehari berapa juz? Satu juz. Satu juz itu berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar kalau antum bagi 5 berapa dapatnya? 2 lembar. Setiap salat antum baca Quran 2 lembar. Kakak salat atau sebelum salat itu ringan atau berat? Semuanya ringan Tapi berapa banyak buahnya diantara kita yang sangat berat Sampai kadang minta maaf Setahun itu Qur'annya belum hatam Setahun ikhwan Masya Allah Terkadang Al-Baqarah belum kebut Oh Masya Allah Begitu buka Qur'an itu an itu sudah 10 kali Wah wow. wow. Begitu baca itu sampai melir-lir gitu atas langsung bawah. Ini semuanya berkaitan dengan polisi hati kita kepada Billah. Termasuk kita mulai kita. Para salat kita berkata, saya terhalang salat malam karena maksiat yang aku lakukan. Sehingga maksiat itu memberatkan hati untuk kita mentaati Allah dan menyulitkan hati kita untuk mentaati Allah. Oleh karenitulah, bagi siapa yang dimudahkan pertama, hindarkan diri kita dari kemaksiatan hindarkan diri kita dari kemaksiatan. Kemudian, ini yang kedua, tentunya berkaitan dengan sejauh mana kita merasakan khusyuknya salat malam adalah bagi sejauh mana kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa yang menjadi kekasih kita. Maka di sini ikhwan mutlaq kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Karena itu yang akan mengatarkan kita mengenal Allah dengan hakiki Siapa itu Allah Karena setiap nama Allah mencerminkan sifat Allah Dan sifat Allah yang terkandung situ sempurna total Dari segala sisinya Dan setiap nama dan setiap sifat Allah Menuntut kita mewujudkan buku kita kepada Allah SWT Silakan anda membaca bukunya Syekh Abdul Razak Habibullah Taala yaitu Fiqhu Asmaul Husna, InsyaAllah termasuk buku yang sangat bagus untuk kita baca berkaitan dengan upaya kita memahami tentang Asmaul Allah Subhanahu Taala dan sifat Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang ketiga, anda hanya kita memainkan waktu, betapa pun badan kita ini sangat berpengaruh. Kalau siangnya kita lelahkan maksimal, kita ukur-ukur, kita tekuk-tekuk sampai kemudian sudah lemes, habis. Ya malamnya itu namanya jasad, itu punya hak, bes. Itu kemudian susah susahkan. Ini fitrah, kalau ini berkaitan dengan ini jasad. Yang keempat, dia berikwan, jujurlah anda kepada Allah. Barang siapa yang dia jujur kepada Allah Allah akan penuhi Jujur anda Sebelum tidur ingin bangun Ya Allah bangunkan aku jam 3 malam Insya Allah Allah bangunkan Hanya terkadang Ya Allah yang Allah Jam 3 malam Oh jam 3. Masih lama Jumur lagi kemudian Tembulan lagi Tau-tau jam 4 lebih Habis Waktu kita berapa banyak sering kita kasus dibangunkan Allah kemudian kita tolak nih melek ya ngelirik jam 8 subuh. lagi atau dia enggak jigro atau dia ngelipat lagi sebentar kira lagi turun lagi ya lis tahu tahu sudah azan lagi. Ini berkaitan kejujuran niat kita kepada billah. Barangsiapa yang dia berniat jihad Allah akan berikan syahid, walaupun dia matinya itu di atas ranjang. Alhamdulillah. Demikian yang kita sampaikan secara singkat dan nanti pertanyaan yang lainnya silakan datangkan para sahabat kami sini yang tentu sangat jauh, jauh lebih sangat mumpuni dan saya sebagai tamu mudah-mudahan Berkenan terkena apa yang telah kita, kita sampaikan apabila ada sarannya kita maaf. Dan apabila sebenarnya datang dengan Allah Swt, mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang barokah dan kita berdoa kepada Allah Swt, mudah-mudahan Allah memperbaiki agama kita yang agama kita merupakan modal utama menjaga keseluruhan perkara kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah membaikkan kehidupan kita yang di dunia tempat kita mencari manisah. Mudah mudah-mudahan Allah memperbaiki akhirat kita yang jauhlah tempat kehidupan kita yang hakiki dan dengan Allah menjadikan sisa umur kita dalam raka mentari Allah dan menjadikan akhir kehidupan kita dalam raka kita istirahat dari semua perbuatan maksiat Allahumma nasli lana dinana amla biwaswatu Allahumma nasli lana duniayana allati fiha Allahumma asir lana akhara tanah Allah Tuwa ma'aduna ujaalil hayat zirat lana min kulli kheir ujaalil mautar rabbat lana min kulli syar rabbana asir lana pola ikhwanin aladina sababuna biliman pola tajallu bi luh binahilladilladina aman rabbana innaka rofu rohiin Allahumma alimna ma yang fauna wa mufta'na Rabbana hamirah fitul yaqasanah, wafil alakhirat yaqasanah. Wa wa qinaa abdabana. Suaala Allahumma bihamdika. Ashhadu alla illa illa anta. Astaghfirka wa tuwileik. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Allah amin.